És divendres 14 de febrer i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem un dia més que la Fundació Ernest Morató celebra l'acte institucional del 25è aniversari avui a les 7 de la tarda al Museu del Suro, Avui n'hem parlat amb el president de la Fundació, Enric Frigola. D'altra banda, posarem la mirada en la policia local de Palafrugell que dimecres va rebre una formació amb l'objectiu de millorar la seguretat ciutadana. També us recordarem que l'Espai Dona de Palafrugell organitza el primer acte en torn al 8M, serà aquest dissabte a les 11 del matí a la plaça de Can Màrius. La informació comarcal ens portarà a explicar que els Mossos i la policia local de la Bisbal augmenten la presència a la capital de la comarca després de l'augment de robatoris en les darreres setmanes. I posarem el, la mirada al cap de setmana. D'una banda, parlarem de la presentació del llibre Sueño Contigo, una pala i cloroformo. L'Ariadna Ferrer conversa amb l'autora Patricia Castro. Mm -hmm. Més informacions de cap de setmana, en aquest cas en diumenge, i és que a les 6 tindrà lloc el concert solidari que Indira Ferrer Morató oferirà des del Teatre Municipal de Palafrugell per recaptar fons per a l'esclerosi múltiple. I com és habitual els divendres, tancarem aquest informatiu amb la previsió meteorològica que ens portarà un dia més en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit. Iniciem aquest informatiu d'avui divendres 14 de febrer i ho farem posant la mirada en un acte que té lloc aquesta tarda al Museu del Suro de Palafrugell. Aquest matí, a l'hora del peix fregit, n'hem parlat amb el director de la Fundació Ernest Murató, Enric Frigola, que serà el protagonista d'aquest doncs, acte dels 25 anys de la Fundació Ernest Morató, un acte institucional que, com hem pogut escoltar, doncs, tindrà la presència de la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Maria Àngels Vilallonga, i en aquest sentit, doncs, l'Enric Frigola ens ha destacat els punts més, ens ha explicat com es desenvoluparà aquest acte institucional i també ens ha avançat altres activitats, altres esdeveniments que estan organitzats des de la Fundació Ernest Murató per commemorar aquest 25è aniversari. Us deixem amb aquesta conversa que hem mantingut amb Enric Frigola, president de la Fundació Ernest Murató. Tenim en línia el seu president, l'actual president Enric Frigola, Bon dia.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 d'acord. Si sí, ha sorpresa no, no, no la podem dir. Òbviament, òbviament. Es essencialment hi una primera part de reconeixement dels tres patrons que m'han precedit i que són els que van portar a la Fundació, els que han portat la Fundació fins als 25 anys, que són en bastons, en Josep Pastons, l'Enric Vigas i l'Antoni Mas. Uh -huh. Després hi el lliurament dels Premis 2x4 Uh, aquest any ho hem fet coincidir amb, amb aquest acte de, de celebració d'aniversari uh, a Ron Pujol per la seva constant col·laboració en els cremats de les cantades de veneres des de fa tants i tants anys i a Núria Berengueres que és una de les primeres dones per no dir la primera uh -huh. uh, que va cantar veneres uh, ja se sap que en el món de les veneres les veus femenines uh, han sovint tejat poc um, Ara més ara n'hi ha més però durant molts anys pràcticament no n'hi havia i la Núia Berenqueras era eh, era una de les poques que ho feia I iracte es claurà amb l'actuació dels quatre grups que eren presents en el moment de la fundació de, de Res vortó de la fundació mésborató i que eh, bé, encara canten que són perbó peix fregit baliners de riera i berganquí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 Eh, no podem dir res perquè responsable de fer el director del festival hauràs d'ara que encara s'ho està pensant <ríe> o sigui que eh, de fet no, també no és, és, molt, és molt sempre es guarda tot sí, fins al dia de la presentació exactament, exactament. Eh, també... no, no, a, més, a, més, a més a més és un home que no vol dir res uh -huh. eh, ningú sap res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 ja veurem finalment el que ha decidit uh, el director del festival. Mm -hmm. ja doncs, uh, restarem a l'expectativa doncs, aquesta presentació del Festival Cap Roig i doncs, després també uh, estarem atents en aquest, com modeleu no?, aquest homenatge uh, de l'1 de novembre uh, per tant, doncs Enric ja, ja ho saps, uh, sempre les portes i els micròfons oberts de Ràdio Palafrugell per, per visitar-nos i si no per parlar doncs, uh, per telèfon uh, doncs, al voltant de la Fundació Molt i doncs, dels actes que feu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 Tothom doncs convidat a aquest acte d'aquesta tarda a les 7, recordeu al Museu del Suru aquest acte de celebració dels 25 anys de la Fundació Ernest Muratoca. A més a més ens ha destacat doncs aquest homenatge que estan preparant a Castor Pérez, donc per fer el'u de novembre i un homenatge a un acte donc que volen que s'insitu, que es faci de forma anual, i d'altra banda, doncs, l'expectativa de veure si finalment el Festival Cap Roig inclou aquesta proposta misteriosa que doncs, des de la Fundació Ernest Morató han proposat al festival. Totes aquestes informacions doncs, també les podeu trobar a radiopalafrugell.cat en els propers minuts. Seguim a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu de divendres i us explicarem a continuació que el passat dimecres la policia local de Palafrugell va realitzar un curs d'intervenció policial amb l'objectiu de millorar en seguretat ciutadana. La formació va reunir prop d'un centenar d'agents de diferents cossos de seguretat. Durant tot el dia es van tractar més de 100 supòsits pràctiques. Es va donar la resposta més adequada basant-se en la llei orgànica 4 2015 de protecció de la seguretat ciutadana. Ciutadana i el Codi Penal. Així. Entre d'altres, es van tractar temes com l'ordre públic, armes i municions o articles pirotècnics i explosius. A més, també es va posar la mirada en les entrades i registres, identificacions i escorcolls, delictes públics, semipúblics i privats. Aquest curs va estar organitzat per la policia local de Palafrugell i el sindicat CESIF. A més, l'empresa dedicada a la formació policial, Netpol, va ser l'encarregada d'impartir la formació. S'ha de destacar que aquesta formació la van rebre policies de tot Catalunya així, i van assistir un centenar de policies d'arreu del territori, entre d'altres, hi va haver representants de Figueres, Roses, Lloret de Mar, Tàrrega, Cadaqués, Pals Begú, Sant Cugat del Vallès, Platja d'Aro, Tossa de Mar, Caldes de Malavella, Mossos d'Esquadra i Palafrugell. Més informacions relacionades amb el nostre municipi abans de donar pas a la informació comarcal per explicar-vos que demà dissabte, 15 de febrer, l'Espai Dona de Palafrugell donarà el tret de sortida a les activitats entorn al Dia Internacional de les Dones. Així, des de la plaça Camp Màrio, a les 11 del matí, s'ha organitzat la gravació de la versió en català de la cançó i performance Univ d'Un violador en tu camino. La Sònia Vivoles, responsable de l'Espai Dona, i la Mònica Tauster, regidora de Polítiques d'Igualtat, han explicat els detalls d'aquesta activitat a l'hora del peix fregit de Ràdio Palafrugell. Un violador en tu camino és una cançó creada pel col·lectiu feminista Les Tesis de Valparaíso de Xile. La Sònia Vivoles explica que aquesta cançó va ser creada entorn al 25 de novembre del 2019 per denunciar la violència masclista i el patriarcat. Sí, torno al 25 de novembre de, de l'any passat, no, del 2019, sí. la, un col·lectiu feminista de Valparaíso, de Xile, que es diu Les Tesis, eh, va, va crear aquesta cançó i aquesta performance com a denúncia a la violència masclista del patriarcat i també com a denunciar a les agressions sexuals que estan rebent moltes dones per part de la, de la policia. En aquest sentit, cal destacar que la producció s'ha convertit en un himne a nivell mundial per denunciar la violència masclista. Així, s'ha adaptat i traduït a diversos idiomes i ara arriba també a Palafrugell aquest dissabte. Per tal de fer una gran performance, s'ha fet una crida a totes les nenes i dones, joves i adultes, de Palafrugell. L'únic element imprescindible és portar una peça de roba negra per tapar-se els ulls, com recorda Mònica Tausti, regidora de Polítiques d'Igualtat. Diria que no és a les 11, comença l'assaig sí. i a dos quarts d'una a la gravació. Malgrat que les protagonistes de la gravació seran dones, els homes, també es poden apropar per veure com es desenvolupa l'activitat. El muntatge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 Així, aquest dissabte es dona el tret de sortir del Dia Internacional de les Dones amb aquesta activitat a Palafrugell, per tant... Un any més, el nostre municipi organitza diverses activitats entorn al 8 de març, que van més enllà del dia commemoratiu. De fet, aquestes doncs comencen demà dia 15 i s'allargaran fins a l'11 de març. Per tant, gairebé un mes amb activitats relacionades amb aquest 8M, unes activitats que també trobareu enllaçades a la nostra notícia que hem penjat aquest matí a radiopalafrugell.cat. Un moment, ara sí, per a la informació comarcal arribat a l'Equador d'aquest doncs, informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres, que ens portarà doncs, a continuar parlant d'una notícia que us oferíem ahir al voltant de diversos robatoris que s'han produït a la Bisbal d'Empordà i també a Cruïlles i és que l'ajuntament ha convocat una junta de seguretat local amb els cossos policials, govern i oposició per abordar aquest tema. De primera banda, arran d'aquests fets, hem d'explicar que els Mossos d'Esquadra i la policia local de la Bisbal han incrementat la seva presència al carrer arran d'aquesta onada de robatoris que s'ha detectat a la ciutat. L'alcalde, Enric Marquès, ha anunciat la convocatòria d'una junta de seguretat local amb tots els cossos policials, amb competències de la ciutat i tots els partits amb representació plenària. Fons municipals demanen d'una banda calma a la ciutadania i confien en que hi hagi detencions aviat. Afirmen que es tenen avançades les investigacions per identificar els possibles autors, però asseguren que es volen fer detencions efectives amb tots els elements robatoris per així poder-los enviar a presó. Els Mossos d'Esquadra, d'altra doncs, banda, també us hem de dir que han augmentat el patrullatge a Cruïlles, Monells i Sant Sedorní de Leura, arrel també dels robatoris que ha patit l'escola de Cruïlles en, els, en les recents setmanes. I és que recordem que, a banda d'aquest doncs, últim robatori on es van doncs, robar, on es van fortar diversos ordinadors, doncs, ja n'hi havia hagut un, prèviament uns mesos enrere. I, per tant, doncs en aquest sentit, els Mossos d'Esquadra també han volgut augmentar el patrullatge als municipis de Cruïlles, Monells i sense dornir de l'Eure. Tornem ara cap al nostre municipi. i Tornarem a posar la mirada en una activitat d'aquest cap de setmana, també de dissabte, com els parlàvem anteriorment de l'espai Dona, amb aquesta performance i ara doncs, ens toca parlar d'una activitat de la Biblioteca de Palà-Frugell com us deien també per demà dissabte en aquest cas que tindrà com a protagonista a Patricia Castro, autora del llibre que es presentarà demà l'entrevista amb la Patricia Castro ens arribarà de la mà de l'Arianna Ferrer la nostra estudiant en pràctiques Bon dia, Ariadna Bon dia, Rubén Efectivament eh, tenim aquí amb nosaltres en línia a la Patricia Castro Bon dia, Patricia Bon dia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 Eh, he intentat explicar el que m'ha passat a mi i el que he conegut eh, de les històries d'avui dia que passen a Barcelona a eh, entre, bueno, entre la gent jove, amb temes LGTB feministes i, i una miqueta bueno, i el món cultural i una miqueta reflex, reflecte tot això que, que he conegut i del que alguna forma volia explicar. I vaig pensar doncs amb una novel·la potser és la forma més adient.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 Gràcies, Ariadna. També doncs, agraïm a la Patrícia que ens hagi atès i ens hagi doncs, fet cinc cèntims no? del que tindrà lloc dem aquesta presentació, recordem, amb Cyril Torres. I no eh, paren les activitats de Palafrugell. En aquest cas, eh, ens marxem fins a una activitat que tindrà lloc diumenge, una activitat solidària i que té com a protagonista a l'Indira Ferrer Murató, que ofereix un concert solidari, per a l'esclerosi múltiple. Heu pogut escoltar l'entrevista íntegra en el matinal, l'entrevista que hem tingut amb en Rafael Corbí i nosaltres a continuació doncs, destacarem algunes de les paraules més rellevants que ens ha deixat l'artista Palafrugellenca per comemorar doncs, aquest, aquest concert solidari. I la Indira Ferrer Morato doncs, ha començat explicant que aquest concert va sorgir es va originar arran doncs, de que a la seva pròpia família hi ha una persona afectada d'esclerosi múltiple i arran d'aquest fet doncs, va sorgir la idea d'organitzar un concert per a totes les persones que pateixen aquesta malaltia. Bé, a la meva família hi ha un cas molt, molt directe d'esclerosi múltiple Um, bueno, una persona molt, molt estimada, uh, molt directa, molt de família directa a la meva tieta. I, i aleshores doncs, a través d'ella,s doncs, hem anat veient doncs, uh, una miqueta, com és aquesta malaltia. Lo injusta que és, de fet, lo injusta que és, lo cruel que, que és. Però um, positiu és veure com hi ha persones afectades que segueixen lluitant,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 per la investigació i per donar suport als malalts, i nosaltres doncs, des d'aquí hem dit que doncs, bueno, doncs, nosaltres també podem posar el nostre granet de sorra. D'altra banda, doncs també ha destacat la sintonia de Ràdio Palafrugell que vol que aquest concert també serveixi, a més de recaptar fons per aquesta fundació sobre l'esclerosi múltiple, doncs, també per donar a conèixer aquesta malaltia a la gent que no la pateix directament amb un familiar o en la seva pròpia pell i, per tant, doncs, que coneguin més què aquest quins són els símptomes i què pateix la gent que té aquesta patologia. A veure, se'n sap molta cosa, és veritat, i, i bueno, a través del web de la Fundació Esclerosi Múltiple també hi ha molta gent que, si té dubtes, pot conèixer mm -hmm. més el que és aquesta malaltia, no?, perquè normalment si no tenim un familiar que la pateix doncs és allò que, que ens sentim a parlar, però la veiem llunyana i no, no, potser no sabem exactament el què és. No? I bueno, documentar-se està bé, perquè així, doncs, ens, no sé, jo crec que, que està bé que ens fem com pròxims no? a tots els que la pateixen, aquest o qualsevol altra. Així doncs, aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell, aquest concert solidari d'Indira Ferrer Murató, per recaptar fons per l'esclerosi múltiple i doncs, eh, aquestes entrades a 10 euros amb aquest eh, preu que va íntegrament destinat a la Fundació Esclerosi Múltiple i a més a més doncs, també hem explicat la Indira Ferrer Murató en aquest concert i amb les persones que hi assisteixin se sortejarà una obra de l'artista Josep Maria Alarcón. I per acabar aquest informatiu estem ja fora de temps però no us podem deixar sense la previsió meteorològica que ens porta cada dilluns i cada divendres en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit i per tant tenim en línia un dia més en Josep que saludem. Bon dia Josep. Hola, molt bon dia. Doncs ja som divendres i per tant tenim el cap de setmana a tocar, un cap de setmana que crec que podrem gaudir del sol, si més no, fins, fins, no de, de bones temperatures.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 Uh, diumenge, ben com saps uh, doncs uh, estic amb una Copla, la principal de Banyoles uh -huh. i el diumenge venim, ens, ha, ens han convidat doncs la d'aquí Palafrugell, a uh, tocar una audició de sardanes aquí a la plaça Nova, a les 12 No hi ha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 Amb Josep Pasqual, que arribem al final d'aquest informatiu, ens ha destacat doncs aquestes temperatures agradables que seguiran durant aquest cap de setmana, doncs, arrel d'aquesta depressió que hi ha al nord d'Europa i nosaltres amb aquest anticicló que de moment doncs, deixa que l'hivern no, no acabi d'arribar del tot eh, aquí al nostre país i amb aquesta previsió i amb aquest recordatori també d'aquesta activitat, d'aquesta audició de Sardanes que la principal de Banyoles farà aquest diumenge a Plaça Nova doncs, tancarem aquest informatiu i donarem pas als esports. Nosaltres, per tancar aquest informatiu, abans d'acomiadar-nos, us recordem que teniu tota la informació de Palafrugell, tot allò que succeeixi al nostre municipi durant aquest cap de setmana a través de ràdio palafrugell.cat. A més, també us podeu activar les alertes, per tal que quan actualitzem, quan pengem una notícia, aquesta us arriba directament als vostres dispositius mòbils. Nosaltres, els serveis informatius de ràdio Palafrugell, tornen dilluns a la sintonia de ràdio Palafrugell. Que passeu...